Eu sou a Thay. Que bom que você é a Thay. <risos> você pode me apresentar também? Eu sou o Matheus. Ótimo, obrigada. <risos> É, e esse é o quarto episódio Esse é o quarto episódio do La Sexta E estamos aí com o quarto episódio com um convidado especial A gente tem dois quadros Que a gente tem participação especial do Douglas Ganso lá do Chorume Podcast Exato, Douglas Obiciano Ganso uhum. Uma figura aí incrível na podosfera nacional que aceitou participar do nosso humilde programa, de maneira impressionante. <risos> Exatamente, contando altas histórias e altas experiências. foi uhum. Vocês vão ouvir, tá muito legal. Perfeito. Bom, lembrando que a uh, o site que tá hospedado esse episódio, caso você esteja ouvindo no seu agregador, o site é o curva curvadehio.com. Perfeito, portal do Curva de Rio com diversos podcasts, inclusive esse. Exatamente. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no arroba Lá Sexta Podcasts. É onde estão aí postando nossas, nossas experiências, nossas histórias, nossos estudo que tem a ver com comida. Uhum, que é e bastante coisa. Bastante coisa, com certeza. <risos> é, lembrando também, segue a gente no Twitter, arroba Thayne Souza ou Matheus Manton. Só um recado rápido, estamos sempre por lá. Se quiser falar com a, direto com a gente, pular o lugar mais fácil. Uhum. Mas se quiser falar com o podcast, o ideal é comentar embaixo, certo? Muito obrigado e falar assim rapidão que dia 9 de junho a gente vai fazer um, um evento especial aqui em Curitiba, um evento de podcasts. Sim. Na verdade, ou 20 de podcasts e podcaster, ou o que vem primeiro. Porque antes de mais nada todos somos ouvintes. Então a gente vai fazer uma um uma um ciclo de vários vários vários debates sobre a mídia, sobre onde a mídia é aplicada, sobre essas coisas assim. Então vão ser debates, não vão ser ah, palestras com uma pessoa falando como se tivesse <risos> o, o detentor da verdade. Como é em outros eventos por aí. <risos> Porque a gente não concorda muito. Exatamente. É, mas vocês estão convidados aqui em Curitiba, dia 9 de junho, a partir das 2 horas, lá na PUC. Isso, as informações vão estar no post, com o evento de Facebook, links e por aí vai. Exatamente. Tá tudo aí no site. Então no cardápio de hoje aqui no La Sexta A gente vai falar daqui a pouco Sobre sobras de pão no quadro um tostão a menos E como economizar com aquele pão que você não aguentou comer Porque você comprou mais que devia <risos> Sim E depois a gente vai é, Colocar o pudim e o mousse Num no octógono e ver quem ganha No Doce Batalha Sim E agora, no primeiro quadro do programa, vocês podem ficar aí com o dossiê sobre o famoso Big Braulio, famoso aí nessa nacional de meu Deus. É verdade. Dossiê. Gista Rico Ganso, é Ganso, se apresente por favor para os ouvintes. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Douglas Ganso e vim aqui hoje a pedido de Matheus Bantoin e Tainisson Souza, uma honra estar aqui. Não, por causa da Tainê, que já gravei várias vezes com ela e todas Opa. as vezes foi uma ofensa. Agora primeira <risos> vez que consigo um avará pra gravar com Mateus Matheus E é um orgulho, posso pôr no meu currículo agora. E me candidatar a vaga de Zelador Master lá na onde eu trabalho. Que ah, ganha 100 reais a mais só, mas sem o nome de Master. Tá bom. Eu cheguei a convidar você para gravar com a gente uma vez lá no Curva, mas você falou que, sei lá, jogou pela janela, não podia. E ele quis mandar o Zop no seu lugar. <risos> é, eu, eu lembro disso, cara. Eu tenho memória ainda. Então, eu não me arrependo não, porque o Zop foi muito mais engraçado do que eu seria naquele episódio. Então, a gente que foi <risos> uma boa. que ele odeia muita gente. Eu achei que ele não achava ninguém. Ele odeia muita gente. <risos> <risos> <risos> Bom, mas hoje a gente vai falar de umas coisas que a gente gosta, que é comer besteira, comer podrão. E a gente ouviu falar, é, o Douglas tem um podcast que... No podcast eles comentaram sobre um super lanche que eles fazem uma vez por ano, uhum. que é um x-infarto, que é um troço insano. E é interessante que o nome desse lanche é o mesmo nome que eu dava para uma pequena ferramenta do meu antigo tio-avô, hoje falecido. Meu Deus. Peraí, peraí. <risos> pera uma, fer uma ferramenta de borracha. Não. <risos> Caga no bolso sempre. Isso foi estranho. Só segue o jogo, velho. Fique com medo disso agora. Mas tá, é, vamos, vamos fingir que nada aconteceu. Não me pergunte sobre os assuntos de família, não me pergunte estranho, um pouco estranho. Mas Ganso, conta pra gente como que surgiu essa, esse lanche aí, onde foi a Essa iguaria, essa, essa iguaria, iguaria por favor. OK. <risos> o é uma coisa que foi típica dentro do contexto de uma cidade do interior. Porque os senhores uhum. aí de Curitiba, pessoal que tá ouvindo de São Paulo capital ou até mesmo Osasco, a grande Osasco, pensa <risos> o quê? Ah, deu duas da manhã, eu tô com fome, o que que você vai fazer? Você não sai para um lugar na rua, e não consegue encontrar lugares abertos para comer, para te acolher, Sim. em troca do seu dinheiro suado. Agora, 15 anos atrás no interior de do... Aqui, americana Passou das 10 da noite Você não achava mais nenhum lugar para comer Não tinha é, fast food é, Comida 24 horas Era um conceito que não existia Eles achavam que depois das 10 da noite Ninguém precisava se alimentar na rua mais Sim. Porque não devia ser indivíduos de bem uhum. Faz sentido Afinal era de dormir às 9, né? <risos> Exato Senão a PM tem que bater, né? Não é Não é isso que acontece? Então, o... uma vez estava eu e o Gabriel, meu companheiro de podcast lá e companheiro da vida. Ele estava saindo do da casa de... de uns conhecidos. Só que era aquela casa que teve almoção, você ficou ali a tarde inteira e você ficou naquela aquela larica, sabe? <risos> então era um, a, a gente tava num lugar o, E não tinha ônibus para minha casa Só tinha ônibus para casa dele Então eu falei, ah, vou, durmo na sua casa Amanhã cedo vou vou para minha, né e isso é outra coisa, outro problema Das cidades do interior, não tem ônibus para todos os lugares Dependendo do é, horário verdade. que você é, tá Nesse ponto Curitiba é igual É, é na DNA. verdade é <risos> Nesse ponto Curitiba é a mesma coisa, cara Da meia-noite não tem E ó Curitiba mais é, mais é o melhor transporte público do país é, é Isso não, é uma que mentira que fala. inventaram, cara Desculpa, talvez vez em 1989 ah, podia ser, hoje não é, cara. É só para atrair capixaba, né? É, atrair capixaba. Hoje passou das 8 da noite e <risos> só passou nisso na minha casa de 40 e 40 minutos e se deu 11:40, e cara, só amanhã. É. E daí eu fui pra casa dele, a gente com aquela fome, o que o... o começamos, sabe quando você não dorme porque você tá com fome, e você não vai uhum. ter uma boa noite de sono. Sim. Falei pro Gabriel, porra, tô com uma fome, bicho. Ele falou, ah, vamos tentar fazer um lanche ali da geladeira. Uhum. E como dois adolescentes de 15 anos, cara, ali tem um Começamos a, a pegar tudo que tinha na geladeira para fazer. Uma iguaria. Hum. E ali como, como surgiu um conceito. Um conceito de lanche. que O um lanche que satisfe, satisfizesse todos os seus desejos. Ao mesmo preço tempo. preço nulo. Isso. Uhum. Ao mesmo <risos> tempo e a preço dulo Porque é muito fácil você fazer um lanchão e cobrar o quê? 200 mil reais. Ok. Ok. <risos> Quem é, te fácil, é fácil, fácil. Faz. Gente, meu rei, seguem boa, gente. Tá, não sei, sei lá, em Dubai, Dubai deve ter um, <risos> um lanche de 200 mil reais. Provavelmente. Olha Agora lá. então, é. a gente abrir, a gente primeiro a gente, o, o lanche era composto de dois pão, ou dois pães franceses, onde a parte de baixo era um pão francês aberto, então se cortou ele do no meio e abriu. Legal. E, e a parte fiz, de fiz. cima também teria esse mesmo conceito, então Seria isso. E daí, fritamos hambúrgueres, ovos, é, presunto, bacon. É, era aquela época meio final de ano, sabe? Então, você consegue tender, você consegue é, oh. peito de peru, frango assado. O frango assado mesmo é posição sexual. o Você consegue, então, <risos> várias... Você consegue várias iguarias, de forma que o, o lanche teve um quilo de carne, Uou. mais ou menos. Uma dúvida. Queijo. Um quilo de carne somando as carnes. Somando tem Isso, de, somando, somando eles, deu um carnes. quilo. Okay. Hambúrguer tu, e tudo. E, e diversos vegetais, como tomate, alface, rúcula, e, que não são importantes, né? Mas tem que ter no lanche para molhar seu pão, né? Acho justo. Sim. <risos> e milho, coisas desse tipo e e catupiry depois, queijo, essas coisas mais veganas, né, que que claro. catupiry, queijo. Não é total, total vegano, sim. Claro. <risos> e aí surgiu então esse conceito. A gente se comeu, entrou em coma, no bom que você é, você come como se você tivesse levado um soco do Ivan Drago de cima para baixo assim. Uhum. Você já capota e cai. E ali então nasce um conceito, não tem um, um, um, ele não é muito bem uma receita a ser seguido. Hum, é uma ideia. Ele é mais Ele é mais é uma ideia, a gente e a gente pensou assim, mas o que que, qual o nome? o nome aborda toda essa ideia de matar a sua fome. Aliás, é mais do que do que matar a fome, né? É tipo, matar a sua vontade de comer, sua minha vontade é, de comer. É, mata cinco, cinco anos da sua vida ah, enquanto claro. você, você mata a sua <risos> fome e aí de forma gratuita e convivendo com os amigos. Porque é toda uma celebração de preparação do seu lanche, do Faça Você Mesmo. Sim. E aí e aí surgiu qual o nome? O nome perfeito é o Big Braulio. Big Braulio, então, esse mesmo surgiu aí um belo big brawl. Uma referência a Big Mac, que claro. talvez fosse do tamanho da primeira camada do lanche. <risos> e de brawl, que é um, um, um, um órgão da vida aí, né? O, e algumas pessoas chamam brawl também, descobri recentemente. É verdade, tem realmente pessoas que chamam brawl por aí, eu acho muito estranho, mas enfim. <risos> e e ferrabe de joa vos também é. parece. Claro. <risos> Talvez pode ser a mesma coisa, mas não sei, nunca saberemos. É, e, aí, e aí a gente começou a a gente falou, pô, a gente a gente sentiu o um, um lanche correndo por nossas veias, né? É. E a gente começou a fazer a propaganda para os nossos amigos, eles falaram: "Ah, no, na próxima vez, você chama a gente". Daí a gente Sim. fez uma outra edição, chamando chamando todo mundo, só que dessa vez com um upgrade, né? Foi com Hambúrguer caseiro hum. E, Olha e pão caseiro também. Porra. Então já já se fez um pão propício do tamanho ideal para o Big Brown Sim. E aí ele ele chegou a aumentar, teve uma edição aí que teve um quilo e meio de somando todas as carnes. Legal. Caramba. E em geral, eu... não a primeira versão, claro, mas em geral ele serve quantas pessoas? Como assim? Um big, um big Braulio é ah, individual. é aí que tá. Tem, uma, tem toda uma questão social. Okay. É, uma maço, é uma maçonaria, entendeu? <risos> você só é aceito com convite. Sim. E se você for comer um lanche inteiro? Um ah. lanche você divide, né? Esse é o ponto. O e... lanche é individual. Você não vai o fatiar lanche... o lanche, não. Ele tem que ser individual. Perfeito, e se perfeito. O... E se o cara não comer, ele vai ser zoado pro resto da vida dele. Acho justo. E E nunca mais vai receber o convite. É riscado do caderninho. Claro. Sim. É, então ele é para ser individual. O... o que que acontece? Só que, às vezes, o cara não dá conta de comer. Igual Wesley Zopp, ele é zoado até hoje porque não, não conseguiu comer em uma em uma edição. Tá saindo esses rojões aí ou não? Tá, mas tá na minha faixa, então é só tirar da minha faixa e, enfim, fica só a sua. Tá. Tranquilo. O... <coughs> Ele, não, ele deixou duas tiras da gordura do bacon, sabe? Hum. E aí até a gente a gente zoa aí que ele não ah. conseguiu comer inteiro. Vacilou, mas. cara. E realmente não, não conseguiu, né? Eu falei para ele, colocasse no bolso, embaixo da língua, <risos> sei lá. Escondesse, né? <risos> de, deixou no prato, não é considerado comer inteiro. Interessante que um quilo de carne aparenta que não vai segurar no pão, mas é comido na mão vocês aceitam acessórios como garfo, faca, estão permitidos? não. São, são permitidos, sim. Mas o... É porque você se, quando você pega ele na mão, eu sempre comi com a mão. Eu não gosto de comer com um garfo e faca. Sim. Mas cê, sempre quando você pegou ele, você não pode largar, né? Porque senão vai desmanchar o lanche. Exato. Você tem eu que abraçar ele com as mãos. Mas apesar agora com a, a técnica do pão caseiro sendo feito para o Big Brown, tá um pouco mais... Porque ele a gente faz o pão um pouquinho mais altinho, assim. Sim. Uhum para ele não ficar molhado e para ele ter uma corpulência, assim, de... É interessante, né? Pois é. Exce falou do pão francês e eu imaginei realmente, tipo, o pão derretendo e virando uma massinha mole embaixo de todas as coisas quando ele no, falou no, princípio. no no no, no, no, no primeiro na primeira edição provavelmente aconteceu isso. Então, o, o muito saldos e butidos daqueles carregamentos só acaba um pouco é, atrapalhando ali a sua a sua percepção uhum. do lanche, No fim, você só, só acaba sentindo gosto de, sei lá, salsicha. Uhum. Sim. Uma edição foi traumática aí porque cinco salsichas foram demais, foram exagero, não precisava de tanto. É, cinco salsiches. Isso. E eu tenho um problema também de combinar embutido com tomate não me cai bem, cara. Eu ah, acho o gosto péssimo. Um A única dos... coisa que eu não como é embutido com tomate. Um dos meus lanches preferidos é fritar mortadela com tomate e cebola. e Então, era pão. o meu também, né até eu comer isso por um ano. Ah, <risos> <né>? ah tá. <risos> e, <Entendi>. e hoje... <risos> hoje. Eu eu levava isso de marmita pro trabalho, Entendi. entendeu? E daí chegou uma hora que não... Então, até deixar a recomendação pros ouvintes, é, pouca gente sabe, mas se você for no mercado, depende do lugar, por exemplo, aqui chama Ponta, e em São Paulo chamava Retalho. É, de frios, eles vão vender para você, tipo, a, a cabecinha da mortadela, sabe? Sem fatiar inteira, e fica muito barato. Então Sim. eu fazia isso, eu comprava vários retalhos de mortadela e fatiável mesmo em casa e fritava na com tomate e cebola assim ficava muito barato isso por tipo 5 é 5 conto quilo E dá pra comer uma semana, bem bem tranquilo. Eu faço isso com queijo, assim, para pôr macarrão, sim, porque vai sim. derreter mesmo, então... Exato. Tem, sim. tem que estar fatiado. Fazendo bastante com vai, também. Então a gente vai dar uma alterada aí na quantidade de embutidos aí, para não ter tanto sal, uhum. e daí você não tem que ficar tomando refrigerante, porque isso daí vai estufando é. e sim, perdendo sim. aí Exato. a sua capacidade, porque é... Ó, É um dia para celebrar a, a comilança, entendeu? Então, não <risos> adianta que é ser, é. querer um... ser fitness e coisas do tipo, não. um dos Tem que é tópico... o bucho, é. Um dos tópicos que a gente... A pauta, basicamente, são dois tópicos, né? História e receita, basicamente. É. É, o segundo tópico seria receita, claro. Mas, pelo jeito, não existe uma receita única, né? O ponto é a você compilar. É o... é, a receita é o que o seu coração mandar é isso, aí, é isso ok, exato seu é. coração mandar o que ele receber para entupir as veias dele tudo. É. É. exato às claro. vezes seu coração é suicida tá isso isso acontece, sabe? acontece exato. é igual o, o fígado do Matheus também é suicida é. exato então. porque às vezes ele não quer beber, mas é o fígado que ele pede ele pede, ele pede é foda <risos> Já disse que um sinal pra língua falando, oh, tá, só água aqui, pô, então precisa disso. Que foda. O fica é. até estranho quando foi água, ele não processar nada. <risos> que, que porra é essa aqui? Até teve um colapso ali. Com certeza. Mas, mas então foi isso, a receita é basicamente hoje o que o que o coração manda aí e é é É, reúna os amigos, faça o seu lanche, deve ter um nome bonito para isso, tipo, sei lá, um nome em inglês que é Faça Você Mesmo. E celebre a comilança. É, mais sobre sobre a comemoração, como você diz, da comilança do que uma receita em específico, né? Uhum. Juntar todo mundo, Exa comer sim. até... A... Sinta-se como vikings reunidos, <risos> vikings reunidos para comer, os vikings comiam, sei lá... Independente de estarem com fome, não, penso eu Bom. Isso, não é um, isso não é um dado histórico não. <risos> não coloque isso no vestibular Se te perguntar <risos> É que de fato é só Fome é uma questão muito subjetiva A Thay ontem, por exemplo Dessa gravação Falou que estava com vontade de comer cachorro quente Eu falei, tá, pega a salsicha, leva para casa A gente faz, beleza E aí ela comprou exatamente 12 pães E doze salsichas. para duas pessoas. <risos> é, a minha mãe que comeu, tava aqui mas também, mas ela comeu um cachorro quente, enfim. Aí ela, ela comeu acho que três, a princ... não, dois, dois. Dois. E depois comeu só purê com um molho e uma salsicha eu tinha comido 4 na primeira leva aí eu olhei, tipo, tinha 3 na panela e falei, ah, eu não vou deixar essas 3 salsichas aqui, né? É, e fiz mais 3 cachorros quentes mim mas o quente completo, purê sim, claro, claro sim. tinha batata palha ou não? Tinha batata, palha. batata palha não tinha, cara era basicamente então, salsicha, purê, milho e vinagrete quase, quase. É. não, tinha vinagrete <risos> a salsicha com molho, milho. purê e milho, exato, e o pão uma imagem mas comprou, é foto, foto. as bicadeiras foram sete e assim eu nem tava com fome direito. É. Você <risos> consegue roubou para não sobrar. Ficou deixou o osso no sobra, prato, sobra, é, pô, Três salsichas aqui. <risos> não. não dá para. So... No fundo da panela ali. <risos> que injusto com as salsichas. Exato. <risos> estão a menos uma moneda, uma moneda. jogar pão fora pão velho é muito rápido Uhum. Porque tem muita coisa para se fazer com ele, eu não sei que ele esteja mofado, né? Aí você tira a parte do mofo e aproveita o resto. Não, nem a pau, aí você joga fora. Não, você tira a parte mofada, só o que estraga o que você enxerga que tá estragado. Não, não, não. Tirou não, não, a parte não. verde e tá bom. Se você <risos> conseguir raspar com uma lixa e atrás estiver branquinho, tá ótimo já também. Não, escutem ele. Eu tô vivo até hoje. Não. Eu tô vivo até hoje. <risos> Tecnicamente, se tem mofo porque o mofo tá infestado no pão inteiro, aquela parte só só apareceu. Nem mesmo. Tem hifa no pão inteiro. Então se, se você tirar só o pedaço, vai engolir, amor. Aquele queijo parmesão que tava no molho branco de hoje tinha bolô. Queijo diferente. Conta. Ah, claro. Só porque você comeu. <risos> <risos> Pensa nos buracos do pão, com é poroso. Ah. Tanto faz. Não é esse o ponto aqui. A questão é, tem bolô, corta o bolô fora e come Ai, ah, credo. Tá, pão velho, vamos lá. Pão velho. Ah, desde sempre, minha mãe minha família é um pouco exagerada para comida. Uhum. Então sempre compra muita coisa. Todo mundo lá em casa sempre compra muita coisa, sempre sobra as coisas. E aí por causa disso a gente sempre aprendeu a aproveitar essas sobras. Hoje em dia acho que tá todo mundo mais inteligente, tá em compramento. Mas o pão sempre foi um, uma questão, assim. Sempre foi foi sobrando. E daí cedo eu aprendi a fazer várias coisas com Você fazia alguma coisa quando o pão sobrava? Ou quando sobra agora? Torrada. Torrada, torrada é o mais simples de fazer, né? Você joga manteiga e orégano em cima, põe no forno e tá pronto, né? Ou manteiga ou azeite. Azeite é bom também. Pode ser, também. Sim. E, e, e simples, né? Sim, sim. Só não dá, eu acho assim, pessoalmente, acho que só não dá muito certo se o pão estiver muito velho, muito duro. É só você colocar água. É. é. Põe água no pão e põe no forno. A água vai evaporar e o pão vai ficar um pouquinho mais macio. Daí você tira a parte As manteiga e orégano. Mas e fica bom? Fica, fica bom, porque essa água vai evaporar. Então isso só vai deixar o pão menos duro para poder fazer uma torrada decente, simplesmente. Olha aí, muito e não, bem. não é para encharcar o pão, são gotas. Molha o dedo e espirra a água com o dedo em cima, simplesmente. Uhum. Não é para banhar o pão na água, não é isso. Certo. Tá. Então, a, passando pro pão que já tá Não, não. Bruschetta. O pão não pode estar muito, muito velho também. É mesmo pro meio gor torrado, igual torrada. O vai fazer? É. Você também acha que colocar água vai dar boa. Mesma coisa, simplesmente. Tá, então vamos começar a falar a torrada a gente já falou, favorito, torrada Sim. é simples, é só você cortar ao pão, do uhum. jeito que você quiser, passar ali um algum alguma coisa que dê gordura ou óleo, Sim. que seja manteiga, margarina, azeite, qualquer coisa e um tempero se você quiser. Tudo tudo opcional. É umas torradinhas para para comer de tarde. Uhum. Se você ralar o pão, você tem a farinha de rosca, que é usado para usar para fazer carne empanada, por exemplo, uhum. né? Sim. Tem mais alguma utilidade para farinha de rosca? Farinha de rosca, farinha de rosca. É para carne empanada. É, carne empanada, basicamente, é o que, é o que é simplesmente. Sim, e é, já é uma boa. É bastante coisa, com certeza. Uma boa Funciona bem. Então a brusqueta, se o pão estiver muito duro, você usa a técnica do martelo de molhar e hum. colocar um pouco no forno. Mas brusqueta, a gente tava até discutindo antes da gravação. Ah, tecnicamente, pode chamar de brusqueta qualquer coisa. que colocou pão e uma parada em cima. Ou seja, torrada é uma brusqueta. Torrada é uma brusqueta, só que com pouca coisa. Segundo você acabou de falar, torrada tá, é brusqueta, tá. esse é o ponto. Sim, mas incrementado é bacana. Sim, sim. Então o, sei lá, originalzão é. é tomate é pão italiano, tem que ser pão original é pão italiano moio tomate, tomate fresco, enfim e queijo, é isso, sim. simplesmente é, geralmente quando eu vou fazer dessas, eu coloco tomate, coloco um orégano, um manjericão uhum. e um pouco de queijo, sim, às vezes não tem queijo também nem põe, ok, não faz tanta falta assim, já sim. é uma boa uma bom uma boa coisa para café da tarde, uhum. mas qualquer coisa que você decidir colocar em cima, vira uma brusqueta bem massa. Ok. Semana passada eu fiz uma de cebola, uhum. Bacon, bacon e queijo. E queijo. A cebola eu caramelizei com com manteiga uhum. e o óleo do bacon, que já tava frito, sim. e temperei com alecrim. Legal. E ficou bem legal. Ficou boa sim, ficou bem boa. E bem fácil, eu fiz rapidão, sim. coloquei em cima, coloquei no forno só para derreter o queijo, é isso aí. Isso. Uhum. Eu comi tudo, praticamente. Foi. É, desculpa. E <risos> <risos> eu usei cebola roxa, então a ficou, a ficou roxa, bem ficou bonito. ficou bem bom. Ficou bem bom, sim. E, Então, brusqueta é sempre uma boa saída. Enfia um monte de coisa lá. Berinjela, se você gosta, eu adoro berinjela. É, é, pimenta, qualquer coisa mesmo. Sim, sim. Ah, a próxima ideia é a rabanada. Rabanada. Rabanada, que é simplesmente você pegar, bater ovo e leite, uhum. pega uns, os pedaços de de o leite açúcar, né? Pega os pedaços de pão velho, mergulha nessa mistura. E dora na manteiga Sim Pronto É uma rabanada bem massa aí você coloca uma canela ali Sim sucesso. Fica bom um, Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer É o pudim de pão Sim E assim Tem várias receitas por aí de pudim de pão Mas eu geralmente simplifico bastante essa receita E uso ela bem flexível para qualquer coisa Então eu pego ali até um... Quantos pães tiver uhum. Coloco numa bacia uhum. Nem vou falar em quantidade Porque... não lá uh, um, Coloco numa bacia Coloco um pouco de água Que é para Pra deixar os pães bem molinhos, uhum. então um pouco de água vai amassando uma, o pão com a mão, Sim. vai virar uma mingau, faz isso com todos os pães Sim. E, e daí você usa metade, mais ou menos metade da quantidade de pães que você colocou, você coloca de ovo, uhum. mais ou menos. Porque senão não vai dar muito certo, Não vai grudar uma coisa com a outra, Oito tem muito pães, põe 4 ovos. Exato. OK. Perfeito. Está coloca... falando de pão francês, aí você entenda qual pão você tem para ver a média como fica, né? Pensa num pão francês e vê assim. Uhum. isso. O açúcar? É a gosto. A gosto? Ou seja, nenhum. <risos> Geralmente eu coloco bem <risos> pouco. Eu coloco umas umas um Uma ou duas colheres sim. é uma colher de margarina também se você for fazer com oito pães coloca uma colher de margarina mais ou menos assim que é para né pra misturar as paradas ali Deixa eu ver se você quiser eu não geralmente não coloco até porque eu acho um absurdo colocar que é o leite condensado eu acho tipo se você tá economizando pão não faz muito sentido você gastar tanto dinheiro a mais é verdade então eu não coloco mesmo que eu tenho não coloco sim mas também dá para colocar ali um pouco de leite condensado se, se você quiser. Eu gosto de canela por exemplo, aí a Thay coloca canela quando tô presente sim, fica bom. Sim, fica bom. E para cada metade da quantidade de ovos, você coloca de copo de leite. Então vamos lá. a receita aí é... 8 pães, 4 ovos, 2 copos de leite. É, Agora, copo é uma medida que não é correta. Copo é o quê? 200ml? 200ml. 200ml é um copo, ok. Um copo. É. Então você pode, isso é um pano branco você pode incrementar do jeito que você quiser. Sim. Eu já fiz, como, como ele disse, eu já fiz com canela uhum. e já fiz assim, substituindo metade de um dos copos de leite. Eu coloquei chá de maçã para misturar. Você já comeu, você gostou. Não lembro. Tinha um pouco de gosto de maçã e a canela por cima. Misturou uhum. o gosto da maçã e canela e ficou bom. Tá. Ah, não, não substituiu o leite. O, a água que eu misturei no era começo o era o chá. Entendi. isso Era só para dar um aroma. Assim. Eu gosto muito quando eu coloco coco por cima. É bem legal. Uhum. E... e é isso. Você unta da forma que você for colocar e deixa ferver até deixa assar até uhum. você vai ver que vai formar uma crosta assim. Então não tem não tem perigo de estar cru. Sim. Porque é pão, é pão pronto, tá uhum. tudo certo ali dentro. Sim. Então quando você vê que tem uma um douradinho por cima, pronto. Tá pronto, e só é... tirar, cortar e comer. Uhum. Okay. É maravilha. é o bem op. fácil, rapidão. Uhum. Acho que é isso, essas são as ideias do dia para o pão, não jogar o pão fora. Hum. Isso aí. Doce Batalha. Voltando aqui mais um bloco, mais uma vez com o Douglas Ganso, que coisa. Olha só. Olha só, <risos> quem diria. Vamos gravar então aqui agora o Doce Batalha, o nosso bloco que pega dois doces e decide qual é o melhor, seguindo de determinados critérios que nós decidimos que vão ser usados, definitivos para definir qual é o melhor doce. Entre esses. Eu tô apresentando isso aqui e de, basicamente... E decide mesmo. É, decide. Importa, é decidido. Não importa a do ouvinte, não importa. Não importa, a, não importa. A ONU, não, não importa. Está <risos> decidido. Qual é o melhor e pronto, acabou. É. A é. gente que sabe, a gente que decide. Exatamente. E como eu não entendo nada de doce, a gente sempre vai trazer um convidado para esse bloco. Exato. E estamos sempre trazendo um aí. Eu tô falando sempre porque eu não sei se esse vai ser o primeiro lançado de fato ou não. Então, é, é verdade. <risos> esse é o primeiro que a gente tá gravando. É. Eu fico muito tenso rostindo alguma coisa, desculpa, gente. Não, peraí, esse é o primeiro que vocês estão gravando? É. é. É. Mas esse, esse Dementes aí postou no Twitter que tinha duas horas de áudio. Ah, não. e tem, não, O primeiro do Doce Batalha. É. Desse bloco. Primeiro quadro Doce Batalha. Mas tem duas horas ah, de gente... outras coisas é, gravadas a já. A gravou outros, outros quadros, outros é. assuntos. Duas pontos editados entendi, já. Entendi, entendi. Sobre doce, a gente não gravou ainda. Exatamente. Primeiro, entendeu? Que convidado você está entendi. sendo o primeiro, cara. Pelo que pareça. É verdade. É. Porra! As duas horas, a gente gravou sozinho. Dá três minutos pra eu me masturbar agora. <risos> porra, 3 minutos e ainda vai no banheiro não, tomar um é, banho não, é, é, é, exato oh, vou olhar alguma coisa na, no, no X Vídeos para dar uma estimulada não, peraí só... que a gente liga a câmera não, não, deixa quente vamos gravar vamos gravar agora. <risos> Vamos lá. Então a batalha vai ser de pudim contra mousse de maracujá? Isso, esses dois doces que tem toda festa de família, é. Toda, é isso aí. macarronada Qualquer padaria. Qual padaria. É, mas em padaria o pudim às vezes é diferente. Tem esse esse bagulho, né, que às vezes tem um pudim é, de é, padaria que merda, ele, e que ele não fica na geladeira. Ele fica do lado de fora. A gente vai falar disso nos critérios. Que vai pauta. Vamos falar. Oh, desculpa, ah. desculpa. Só posso eu queimar já a russa, não a pau. Ok, foi mal, foi mal. <risos> o cara tá falando coisa esboa aí. É, é, ele tá tá perdido. É, foi mal. É que eu não entendo de doce, eu fico muito confuso com isso, desculpa. <risos> Bom, então vamos começar, a gente vai fazer o pudim versus é, mousse de maracujá todo mundo provavelmente já comeu, é são doces tradicionais, são doces fáceis de encontrar. O e primeiro a gente tem que pensar sobre o preço. Preço. Qual? O dos... primeiro critério é, é qual? Preço. Preço. É. Qual? Tá. Como que fica o preço entre os dois, assim, é difícil, é fácil, é barato, é caro? Olha. Posso opinar? Por favor. Claro. Ô, olhando a, a, a receita, a estrutura dos dois, eles têm uma base muito parecida. Mala, é, é que vai leite condensado, no pudim e, e no búlce. É. Uhum. No, no pudim vai leite, uhum. no no búlce vai creme de leite. Ok. É. E no pudim vai ovos, uhum. três ovos, para ser mais exato. Em alguns casos, quatro. Minha mãe faz com quatro ovos. Uhum. Uhum. E no búlce, em vez de ovos, vai maracujá. Isso. Um, um vai no forno não um vai no fogo perdão podia vai no fogo e o bolso na geladeira né uhum. Então, eu acho que basicamente o preço aí do, do vai compensar uma coisa ou a outra aí. é isso para fazer em casa imagino é. agora para comprar externamente qual que é a diferença de preço dos dois em geral Eu acho que não tem tanta diferença. Não. Não, é difícil. Eu raramente vejo mousse simplesmente mousse de maracujá para comprar, eu não sei. Se você já viu, eu vejo, sei lá, em mais em bim bife assim para pegar. Uhum, sim. Mas É que é doce mais feito pela família mesmo, né? É, aquela coisa que fazem em casa. É, culturalmente mais caseiro, imagino. É, acho que sim. Bom, então não sei qual ganhou nessa parte Qual é melhor uh, Acho que empate, ou empate É, esqueci Mantém o um empate assim, técnico, né, entre os dois Mais Vamos fácil é. E, e qual dos dois, é, esse é um critério importante Qual dos dois é mais enjoativo assim Qual a gente consegue comer O Matheus não gosta de doce Então, esse é um ponto para mim, que não gosto de doce Concei um critério diferente, mas vale aí a menção Uh, eu acho que eu não como doce, mas pudim é um doce que eu gosto. Eh, mas entretanto eu não consigo comer muito pudim. Eu como um pedaço e pouquinho e já não desce mais, já trava na goela. O mousse de maracujá eu consigo comer mais, hum. mas eu gosto mais do pudim, mas eu aguento comer mais não. o mousse de maracujá mas do que o pudim. A questão é de enjoativa. Enjoativa, exatamente, exato. É. Então, eu acho eu que o músculo que... pelo músculo ter uma uma acidez, Exato. Ó, eu tô sentindo umas três chefes. <risos> uma acidez no fim no no paladar, então acho que ele se torna menos enjoativo. Exato, eu acho que o mousse é menos enjoativo, para mim pelo menos é vocês. Sim, eu eu acho que, eu com certeza o mousse é menos enjoativo sim. Pelo, pelo acidez é. pelo azedinho, ah, com certeza. Uhum. Não tem nada não tem nenhum contraponto no pudim, é sempre bem doce doce com doce e a hum. calda de caramelo ainda por é. cima sim, só... Sim. você só come meia travessa e aí, é, não... é que não aguenta mais. <risos> de... Agora, por Dia, o o o mousse 3/4 de travessa, sei o que Tá de boa. Ainda. Tá de boa. Tá de boa. Vai, vai inteiro. Ainda depois do depois do mousse ainda come a meia travessa do pudim. É. Bem, esse então o mousse ganha de fato, assim, bem bem tranquilo, né? Sem menos, já foi. E o próximo critério, então, é qual é mais fácil de achar. Achar para comprar, enfim, eu pudim, acho. Achar com para comprar? É. Aí é pudim, Cê né? Você vê mais Como pudim por aí. Como a Taz já falou. É. É. Acho que até por ser menos perecível, porque o mousse... Estraga, estraga fácil? Estraga rápido, mais ah. rápido que pudim, eu acho. Não sabia disso. Olha aí. É. É. Creme de leite, é... é não sei, é, eu acho que estraga muito mais rápido, então... Então, pudim aí é mais fácil de ser comprado do que um o mousse, então. Ok. Ok. E pra fazer, qual é mais simples? Mousse. Ah, pra fazer é o um mousse, né? É um o mousse, que não vai no forno, não tem que colocar em banha-maria e tudo mais, né? É, não tem é, aquele caramelo não, que... É só bater os ingredientes e pôr na geladeira. Qualquer é. animal faz isso. Qualquer exato, animal. Exato. E ainda tem, assim, eu vejo gente fazendo ao invés de suco mesmo de maracujá, usar suco de saquinho. Nossa. É. Ah, é. Tem, tem uns pau no cu, não sei se eu posso falar isso aqui. Por favor. Pode, Desculpa. cara, pode. <risos> tem uns Coisa. o podcastes de comida, uma cara. Denúncia, cara. denúncia. É <risos> uma música de denúncia. Aí. <risos> Porque você vai comer, você vai na casa da pessoa, a pessoa te oferece o que? Um, um mousse de maracujá, uhum. sabendo que você acha que vai ser o melhor mousse de maracujá do mundo. O que que acontece? É aquele mousse feito com gelatina. Ah. Você é uma pessoa que devia estar presa se você faz isso, <risos> sabe o que é isso? Você, você é do tipo que faz estrogonofe com ketchup e mostarda. Você devia estar na prisão, você hum. devia estar, morrer de ebola, é isso que você devia fazer. Cara, é muito errado pôr ketchup e estrogonofe, cara. Puta que pariu. Custa usar <risos> um <risos> monte de tomate, cara? Não é tão difícil, uhum. porra. <risos> Exato. <risos> não tem... Não, não, é... O bagulho parece tia do Santos no meio com ketchup, caralho. Uhum. Porra. você vai você vai ser dentro daquela garfada achando que é aquele bife à stroganoff você sente aquele não. gosto de caralho. De, chute, de merda. Escopa aí, você faz stroganoff com ketchup? <risos> eu não faço. <risos> ainda bem, ainda bem. <risos> eu faço com tomate, tomate inclusive. Você ah, aprendeu recentemente? Ai, não. <risos> não. Não quero brigas aqui, vamos. <risos> que vai não coloca o ovo cozido, lembra? Lembro, lembro sim. Isso Enfim, Você coloca o um ovo cozido. É, o strogonoff que ela faz tem ovo cozido, não entendi é, até hoje. Vai ficar bom, fica bom. <risos> tá, tá bom. Isso que, importa, isso que importa. É isso aí. É o cozido bate com tomate virou o molho. Enfim. Isso aí. Enfim. Depois eu faço strogonoff, faz um programa só para isso. Bom, <risos> e <risos> e então Sobre denúncias, e sobre denúncias. denúncias. Claro. E sobre absurdos que as pessoas fazem na cozinha. Sim. Cozinhando. <risos> é, então, o mais fácil de fazer, com certeza, um mousse de maracujá, mas sem gelatina, por favor. Isso. Sim, por favor. E a textura, a textura qual é melhor, assim, de comer? Acho que é igual. Para mim, pelo menos, na minha percepção então, limitada, mas, eu acho igual. Mas tem pessoas que colocam aquela semente ah, de maracujá em cima semente. do mousse. eu odeio. Eu não gosto. E aí, daí você tem que mastigar a semente Você pode engolir sem mastigar, cara É mais recomendável ah, Não sei, aí já não, não, sei. <risos> <risos> não Só tô falando Não é porque eu tô torcendo pelo pudim não. <risos> <risos> Essas eu não Eu não gosto das sementes em cima me dá Só que ranço. E outra coisa Já que estamos falando sobre textura Vamos lá, você mora com a pessoa demente Tipo, tá inessoso <risos> Que come as coisas não lembra de guardar na geladeira. Mas é tampa, hum. mas não lembra de guardar na geladeira. E aí, não guardou o mousse, o que que acontece? Virou um caldo. Virou um caldo. Não guardou o pudim, ele mantém a textura dele. Ah, olha Tem aí. aí o pudim, ele não ah. altera de acordo quando ele entra nas regras da CNPq. <risos> <risos> eu tentei <nem risos> fazer uma piada de química para impressionar, tá? mas eu não consegui. Risos Eu acho que ela achou fofinho. Eu achei, eu achei. Mas a questão é... A textura dele é mais consistente por causa do cozimento em banho-maria. Entendi. Ah, então, com esse detalhe, acho que é um bom ponto pro pudim, né? para ganhar textura, então. Eu acho que ele ganha porque o pudim a gente morde. Tá. Como é que é? Tô <risos> tudo bem é, A pessoa não sabe o que falar né? Tá, meio, tá meio atordoada Por causa da, Tá bom, tá bom Da, da piada do CNPq aí, Acho que é isso então É a <risos> espilvota voto, vai pro pudim. Vai pudim. Justo. Justo. E qual que é mais bonito de ver assim que dá? Visualmente. Você olha assim, dá vontade. Porra, isso é MasterChef, É. Caramba. Cara. É que eles podem é. ser apresentados de qualquer maneira, tem que pensar no padrão. Em geral, o pudim é vendido Naquele formato, com a com a bandeja com um furo no meio, né? A bandeja de furo. Com a calda de caramelo e sem um pedaço. um pedaço empurrado. Essa é... Quando eu penso pudim, eu penso nessa visão. Quando eu imagino um o mousse de maracujá, eu imagino uma travessa sempre redonda com as sementes em cima. É. Visualmente é o que eu penso nos dois, assim. Na dessa maneira. Na semana, você encontra aquele copinho de chocolate com o mousse dentro. Hum... Ah, é verdade, verdade. Olha aí. Ah, eu não sei. Que, com as sementes por cima também. Ah. a apresentação aí é difícil sempre é difícil é depende é difícil. muito de quem for fazer né é. e assim a gente pode é, olhar para que a gente para o nosso preferido e sentir mais vontade de comer só por que nossa opinião uhum. é não não é muito confiável, sei. É, são dois doces que são bonitos, mas eu acho que pela questão do da cor amarela, ela é menos monocromática oh. do que o, o pudim em si. Acho que isso pode ser eu um ponto. Eu vou falar, eu vou eu vou falar uma coisa assim, vou, por dificuldade de <risos> apresentação. <risos> Porque há muitas dificuldades, as pessoas falam, nossa, seu pudim foi desinformado inteiro. Ah. Então, hum. pra fazer o pudim, existe o risco é, é, na hora isso de montar a apresentação. É, esses dias eu fiz um pudim. É o primeiro pudim que eu fiz. Eu achei uma e? receita que ia um pouco de suco de limão, para ele ficar com gostinho de limão. Aí eu vi lá como fazia. Aí eu tirei do forno e já fui desinformar e, e aí? ele ele fez não. Quebrou. É. Tem que esperar esfriar. Tem que esperar esfriar. E aí Agora o que eu fiz? Eu joguei o... num pote, virou quase uma ambrosia, coloquei na geladeira e a gente comeu assim mesmo. Serviu feito um mousse, né? É. <risos> Exato, então o mousse, a apresentação do mousse aquele pudim que não deu certo. Que não deu certo, que não deu certo na vida. Então o mousse é muito fácil fazer uma apresentação para ele, então eu volto no pudim por causa disso. É. Quem desinforma o Podim correu um risco. <risos> <risos> é, arriscado. Okay, então vou pedir agora para o Sr. Ganso, se for possível, é, aplicar um critério que não estava aqui esperado para gente poder discutir entre os dois. Vai ser um critério diferente dos que foram propostos para poder fazer essa decisão? Sim, posso fazer, mas não sei se vai ser igual, mas... É... Daí vocês vejam, qualquer coisa vocês editam aí depois. Claro. Imagine vocês dois há 10 dias no deserto, sem água e sem comida. Tá. Calor extremo, boca seca. Tá. Hum. Sim, eu sei que eu, sei que bateu se querer uma garrafa de whisk, mas tudo bem. Sim. Possivelmente. A questão A questão é, mediante me um calor intenso, calor curitibano aí de 40 graus. O que Para comer num no, nesse verãozão, prefere um pudim, que é um doce gelado também? ou... Ou um mousse, que um doce gelado. Então o critério é qual é mais refrescante? Ah. Pelo azedo, acho que é o um mousse, é, não? Com certeza um mousse, também acho. É, acho que o azedo puxa direto para refrescar nesse oh, ponto. Pelo azedo, para refrescar... Pera aí, então, então deixa eu mudar aqui. Eu queria que eu pudim ganhar. Ah, <risos> e é menos enjoativo. Qual que você vai comer pro resto da sua vida? Não, mas não era pro resto da vida, não. Era só nos ah, primeiros não. cinco minutos. Não precisa <risos> pro resto da vida. Se era se só per... pra refrescar no momento, né? <risos> <risos> Não refrescar, Tudo com sim. certeza, o mousse de maracujá. É, eu acho que também mais refrescante é o mousse de maracujá. Desculpa. É, hum. talvez. Pois é, cara. Você tem, você tem, alguma, você tem alguma consideração final, Ganso, sobre, sobre pudim ou sobre o mousse? Quer defender o seu querido pudim? É muito difícil para mim essa briga, porque pudim é o doce predileto meu que minha mãe faz. Ok. Uhum. E mousse é o dos prediletos meu que minha mulher faz. E aí eu fico sempre nessa Linda. nessa questão ideológica, psicológica, esse embate. Ah, mas então fica aí. Quem ganhar para mim, eu estarei feliz, estarei feliz. <risos> não importa que a gente se mate aqui dentro, desde que vocês não briguem aí fora. Rock 4. <risos> Exato, cara excelente, Exato. excelente é, você, Thay, não sei se você tem um preferido entre os dois, não, mas não, não tem não não preferido, tem. mas eu acho que eu, eu gosto mais claramente, do... claramente a Thay prefere o bolso, porque raios ela colocou um limão no pudim dela ah é Ainda bem que não deu certo se podia podinho Pelo amor de Deus <risos> ah, Ficou gostoso que Ela fez isso basicamente Porque eu não gosto de doce Ela queria dar um jeito de quebrar o doce para eu poder comer mais ah. <risos> <risos> Desculpa cara Eu realmente não gosto não. de doce Fazer <risos> o que? Você o típico machão, né, Matheus? Um então, cara, cara eu, eu queria gostar de 12, porque eu olho, às vezes, o Múltiplo Marocócio e tão bonito, eu falo, caralho, que bagulho bonito, deve ser tão bom. Aí eu não consigo comer. Eu adoro pudim, mas eu não consigo comer mais com pedaço, cara, porque trava na garganta. Eu queria conseguir comer. Tudo bem, esses dia eu fui quase descomungado quando eu falei que sorvete para mim era OK, cara. Eu, tipo, não sou tarado do sorvete. Eu falei, não, para mim é OK, entendeu? O pessoal ama sorvete assim, né? Tem essa parada mesmo. <risos> entendeu? Mas eu para mim entre um pudim, e um sorvete, eu prefiro um pudim, entendeu? Entre o mousse e o sorvete, eu prefiro o mousse. Então, sei lá, Entendi. sorvete para mim OK. É. Vou dizer que para mim aqui, apesar de eu achar que o pudim é o meu doce preferido e acho incrível pelo fato de eu não gostar de doce eu gostar de pudim, o meu preferido sem dúvida é ele. Mas analisando tudo que a gente viu aqui, o mousse acaba sendo um um, um pouco mais completo no fim das contas, é, em termos de sabor, pelo menos. O problema é que quando se fala da consistência, que eu não sabia essa informação de como se desfazia fora a temperatura adequada, Eu também já coloquei um pé atrás. Você falou do deserto, por exemplo? Ok, mas <risos> e, pra, e pra esse pudim mas... chegar para eles? Como que seria, cara? <risos> Não, ia estar no oásis, pô. Você andou, encontrou um oásis, pudinzeiro... Pois é. Sim, claro. Eu, honestamente, não consigo decidir qual ganharia esse essa briga. E eu gosto de pudim porque... Eu, eu gosto de pudim. Eu não gosto de mousse, por exemplo. Claro <risos> que eu consigo comer, mas eu não chego a gostar. Então não... Come por obrigação social. Ali. É, exato. Porque às vezes tem. Às vezes não tem nada alcoólico, por exemplo, para beber. <risos> e eu preciso limpar a boca do almoço com alguma coisa. Eu pego um pedaço de mousse. Foda-se. É azedo. Tá bom. é Eu, eu, eu podia fazer o critério, assim, para bater com o cachaça no liquidificador, mas o Mousse também ganharia. O também. Mousse ganharia, com, com certeza. certeza. <risos> é, o, o, o ganharia fácil. O Mousse fácil. Ele se adapta mais ao, ao gosto popular. É, é, é fácil. É mais grupo. que ficou... quem ganhou, assim, de pontuação? Quem de pontuação? Não sei. Não de pontuação isso? foi o Mousse. Foi o Mousse? Ele ganhou, tipo, assim, oh. cons... é que eu acho que tem pesos diferentes também, né? Tipo, às vezes, o preço tem um peso menor do que facilidade de fazer, algo do tipo. Mas... Considerando uma análise de um ponto a um, cada um valendo um ponto, o Mussi ganhou, nesse caso. De quatro, de quatro. Não, eu fui contando durante quem tava em cima, eu não, eu não fiz a pontuação direta, a gente teria que voltar aí na pauta, mas eu não vou fazer isso agora. Consegue voltar ali, tá? Ou não é importante? Não, não, depois a gente ouve desse okay, vídeo. Ok, beleza, ganhou. tranquilo. Sim. a gente faz isso Bem, que ó. pena <risos> deixa eu deixar um, deixar um áudio genérico que foi excelente essa vitória às <risos> vezes faz falta áudios genéricos cara. sempre é bom ter alguma coisa uhum. eu vou pedir então para o senhor Douglas Ganso falar de onde veio, o que, que ele faz pela internet, fazer o famoso jabá E jabá é um pronto que a gente tem que fazer um dossiê uma hora, dossiê jabá, <risos> que é um puta prato bom, jabá. Eu nunca comi. Nunca ah, comeu jabá? Sim, com certeza. Gosto, gosto muito de jabá. Então fala do seu podcast, que também fala de comida, mas... Fala, bastante. Enfim. É, só que é de outro tipo, né? É. A comida okay. que a gente fala lá. <risos> fala isso. Sobre... Eu sou Douglas Ganso, estou lá no churube.com.br, churube com x... A gente, é um podcast que fala exclusivamente sobre MMA, sem piadas sei nada, do tipo. A gente ah. só fala de luta livre e pro, não é. Não é igual, não é igual a alguns podcastizinhos aí que ficam fafano, que falam de MMA, só que só ficam fazendo piada. Ah, não. é ah. chato isso, só faz piada. Então, a gente, a gente só fala de MMA, também uhum. falamos de músicas, alimentos uhum. e ensinamos a família brasileira a melhor maneira de se portar e se vestir aí. Com Acho justo. Muito bom. Quase um podcast de etiqueta, né? Uhum. Excelente. Sim, sim. Muito bom. Bom, é. esse foi o do Churume. Quer falar de algum outro projeto? O Currada existe ainda? Ou vão desistir? Como que tá? Não, tomara que a gente desista, mas... <risos> <risos> então vou falar. <risos> Enquanto tem site, existe, né? Funciona assim. Enquanto a Thay pergunta se a gente vai gravar, ainda existe. Eu um pergunto ensaiado. uma vez por semana. Então. E também você pode conferir aí um projeto nosso de, de fritada Sim. intelectuais da podosfera brasileira. Excelente. Lá no currada.com.br, onde a gente juntou uma equipe aí de fanáticos por currar, currar os outros. É. A gente Inês Souza. Eu mesmo. olha lá com equipe. E daí você pode, já temos quatro episódios lá, dá para dar umas risadas. Acessico. Recomendo bastante Currada e vou dizer que até realmente gosta de currar os outros. Eita. É, inclusive, o seu nome está lá pra ser currada em breve, né? Eita. Então, não sei se é algo pessoal dela. Eita, eita. Quem sabe quando sair eita. esse episódio. É, um pedido de casamento, não <risos> é isso acho que, acho que não cada um dá o um anel que tem né? o dele já era ah, já tá tudo destroçado na verdade, mas é, tudo bem você sabe como é então vou agradecer para caralho mesmo o ter aceitado aí o convite apesar de achar que ele não recusaria porque eu não teria por que fazer isso, eu acho Mas realmente bom <risos> Não, motivos eu teria, né Mas eu não consegui inventar nenhuma desculpa Ok, aí. entendi Mas bom Bom, sei que deu apoio desde que a gente começou A pensar no projeto, já teve uhum. ideia para caramba Já se ofereceu para ajudar Então agradeço bastante mesmo E ele tá sendo o primeiro convidado Que a gente tá gravando realmente Provavelmente vai te sair com outros convidados antes esse programa Mas fica aqui registrado Que é o primeiro convidado da que sendo Sim. gravado aqui com a gente. Uhum. Que estreou. Eu só, de só desejo sucesso aqui ao La Ciesta. La Ciesta. La Ciesta. Eu não falei certo? Sim. É isso mesmo, cara. <risos> que vocês são lindos e espero que esteja seja muito sucesso, muitas vitórias e muita e que deixa o pessoal todo com água na boca e que está ouvindo. E educar que pessoas a não colocar ketchup no <risos> gelatina no mousse. Claro, esse é o nosso papel. Isso aí, exatamente. <risos> <risos> o chefe, passa a régua. Só pra eu saber onde está a separação. Vamos lá? Finalizando aqui o... É, é a vinheta falou. A, passando a régua aqui... Nesse episódio que foi Master Blaster Show Show <risos> e Então a gente, relembrando aqui Sigam a gente no Instagram ah, Não só sigam, mas Mandem fotos das comidas que vocês postam Pra gente postar também que A gente tá querendo fotos Das comidas que vocês fazem Pra gente saber que vocês estão testando coisas Exatamente E, e tá tudo bem que vocês não estão colocando Fogo na cozinha Uh, a gente tem um e-mail, se vocês quiserem mandar e-mails pra gente, que é o lacestapodcast.gmail.com Sim. E relembrando que a gente tem um feed separado lá no agregador, você procura lá siesta separado lá, siesta e siesta com S. Sim. Sim. <risos> <risos> e agora a gente vai nos comentários do site. Exato. É... Quer ler primeiro? Posso ler o primeiro Do nosso querido amigo Julian Catino Esse foi o último, vai de baixo para cima Ah, tá bom <risos> Não, ah, eu que comentou primeiro Tá escrito um mês atrás uhum. Então do Julian Catino vai ser o último, desculpa aí Uh, então o primeiro vai ser do Leandro Pereira Meu colega lá do Fermata Então ele só comentou assim Cara, só dizer que ainda estou no Fermata <risos> uh, Beijinho É muito mais gostoso E tem que vir com cravo uh, Não! o que? beijinho não tem que vir com cravo oh, não, como doce eu quero que se foda o beijinho <risos> eu quero que o beijinho morra <risos> ah, vinho bom é vinho sem aquela afetação, afetação toda, o que agora vi que o ergo está nos tranqueiras ah tá, tem uma vez tem Então ele falou ah, Que vinho bom é aquele sem afetação toda É verdade, vinho bom é aquele que a gente compra No fim de semana E com, e bebe quatro garrafas no fim de semana Porque Sim. cada uma saiu a 10 anos Exatamente <risos> Não que a gente seja contra vinhos Sei lá, que a gente parte um pouco mais Mas isso é, é uma vez Não, de vez é, é, no seu aniversário eu comprei um Por exemplo, mas Sim. é aquele que é, é Aniversário, né, tá bom o aniversário tá valendo, vai. Mas no dia a dia? Pois é. O ponto é, não deixem de de beber vinho só porque, ah, porque isso, se for para beber vinho tem que ser vinho bom, Ah, eu não vinho, tenho como... taça. Foda-se, cara. Põe no é, copo americano é, no aí, copo tá valendo. No feijão, cara. Tava tá, tá bom. Bebe na garrafa, muito melhor. Pode ser. Ah, ele continua aqui o Leandro falando que agora que viu que o Ergo está nos Tranqueiras Honorárias. <risos> Só explicando que Tranqueiras Honorárias é no site Curva de Rio, a aba, tem os parceiros e pessoal que a gente ouve e recomenda. Uhum. Obviamente o Ergo vai estar lá, porque a gente ouve e recomenda, então... <risos> Sim. Apesar que tem uns aqui que acho que ninguém uhum. ouve, na verdade, é só por é, só porque tá aqui. Mas tudo bem, o Ergon é um daqueles que a gente realmente <risos> ouve e recomenda. <risos> <risos> Bom, ele termina aqui o comentário falando que Negrinho não é o nome do doce. Ele é só chamado assim no Rio Grande do Sul porque foi criado no estado de São Paulo na época do Getúlio e ele era um idiota chinofóbico. De fato, é, era mesmo, era foda. Mas se você falar com o pessoal aí da daqui, que cresceu na década de 40, eles vão querer bater em vocês, você falar que ele era um idiota. <risos> Mais normal, né? Amar idiotas é uma coisa que a população brasileira faz há muito tempo. É. É bem normal. É. Você leu o próximo comentário? Leio. Do... Agradecer muito ao Leandro pelo comentário, sempre falando com a gente. Uhum. E agora aqui o próximo comentário do senhor Raul Lucena, o Pino do Los Putz fiquei um tempo pecando e sem ouvir os cucuva de rio. Que surpresa a minha em ver essa maravilha por aqui. Eu sou muito fã de vinho há uns 10 anos e acho muito legal quando aparecem pessoas novas que tentam descomplicar a bebida e mostrar o quão divertido e delicioso é essa porra. É porra realmente... É... Não, quer dizer... Mesmo cometendo alguns desvios técnicos, o episódio é extremamente divertido e informativo. Mas uma coisa na minha cabeça é o pão de brigadeiro que vende na padaria aqui do lado. Se eu quiser provar essa iguaria no Rio Grande do Sul, vou ter que pedir um cacetinho de negrão? Não, primeiro ponto, é que se for de negrão não dá para ser cacetinho. Não sei, não sei. Temos aí um, um ponto a se analisar. Mas obrigado pelo comentário. E sim, é, a gente vai ter desvios técnicos que a gente não manja porra nenhuma. Isso, é mas da próxima vez, e Pino, eu vou dizer, cara, aponta quais foram. Aponta para saber quais foram os estados e os técnicos, pra gente ver aqui, ver o que é relevante, que não é, passar pessoal. Sim, é. E porque... aprender, a gente tá aqui Exatamente. pra aprender. Exatamente, então por favor mande. Uhum. Muito ah. obrigada e vocês, ouvintes, ouçam o Los Chicos, que é um ótimo podcast. Isso, e também tá lançando aqueles horários que a gente ouve e recomenda. Uhum. Bem, o próximo comentário do Julian Catino. Ele é gigante, então acho que é bom a gente dividir, né? Mais <risos> ou menos, mas começa aí, Thay. Eu vou começar. Julian... A boca vai ficar seca e eu <risos> eu vou lá e continuo. Beleza. A ah, Julian começou aqui. Que delícia de ouvir. Isso só melhora cada novo episódio. Bom, eu vou falar um pouco do que eu sei de vinhos, como beberrão e argentino que sou. é Como beberrão e argentino que sou, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. É, tudo bem, pois de argentino, tudo bem. <risos> A gente tomou vinho argentino esses dias. Tomou? É que eu não tomei, eu tomei e não tomei. Pode dizer que eu tava passando mal e eu... Ah, que saco. <risos> é. Eu tomei e joguei ele pra fora. É... <risos> Desculpa, pessoal. Ah, mas era bom o vinho. É. Os vinhos chilenos e argentinos têm bons preços dependendo da variação de câmbio. E por isso ultimamente os chilenos estão com preços bons. Mais de 10 anos para cá, os vinhos gaúchos, por exemplo, os produzidos em Bento Gonçalves são muito bons. São mesmo. Principalmente brancos e rosés. Discordo. É. É porque mas eu não é, gosto de vinho branco, Zé, então. De gosto, mas sim. E tem bons preços. Se ficar em dúvida de beber um vinho de Bento Gonçalves, é bom sim. É um argentino que está dizendo, desde de ser um porco vira que bebe que é bom. <risos> e bebe o que é bom, é verdade. Tem bastante que a gente compra da Serra Gaúcha que... Sim, sim, Olha... com certeza. Uhum. Muito bom. Ah, uma curiosidade argentina. Nos lugares mais simples, onde a gente pode comer um prato do dia, como um comercial daqui... Sim. Aos que vem com uma bebida que é um copo de vinho, usualmente branco. É o chamado vinho de mesa e usualmente é para isso, é para isso, para ser consumido durante a refeição e em pouca quantidade, porque porre de vinho barato é algo que não desejo, senão os meus piores inimigos. <risos> É. Tem vinho de mesa tinto também A gente às vezes até compra Vinho de mesa seco Importante dizer que É, é assim, esse vinho de mesa Argentino que ele diz Não tem a diferenciação de seco não e doce lá Mas a, a gente compra Vinho de mesa de vez em quando Que tem aqui na numa vinícola aqui tem, perto A vinícola Santa Felicidade E realmente é um vinho que assim Não é pra tomar só o vinho Ou tomar comendo um, um queijo de leves É para tomar comendo aquela massa Do domingo, sim sem e isso mesmo muito bem é, faz sentido é, lá no Chile quando eu fui tinha na nessa questão com floro comercial que foi que eu mais comi lá é, os vinhos que eles serviam para isso vinha na botilha que era uma garrafinha tipo de 300 ml de vinho uhum. e era realmente um vinho que não vinha no rótulo por exemplo qual era a Uvera simplesmente sim. um vinho assim um blend de uvas é, mas é um 300 ml realmente só para refeição não era uma questão de garrafona e tal Legal. Gosto dessa dessa uhum, cultura, né? Sim. Na Argentina ainda tem o costume de beber o vinho com soda, não soda limonada e sim água com gás. Por um momento eu tô lendo que não soda limonada. Ai, meu Deus, coloca um soda cáustica. <risos> <risos> OK, vamos lá. Mas não, ele falou só da água com gás, uh, que é vendida e distribuída numa garrafa com sifão para bo para borrifar ele. Aí. é Será que é muito diferente do... Espum... É, não é espumante que a gente tomou frisante. frisante Olha, um ponto Talvez... É que eles misturam na hora, né? Uh -huh. É que o frisante, ele é o vinho adicionado CO2 uh -huh. Não adicionado soda É porque daí você adiciona água fica aguado é, O frisante chamei meio aguado é. Eu achei que era só por causa do, do gás Mas se pá realmente adiciona, não sei Sei. olha a pesquisa mas é bom assim eu, eu não, não tinha experimentado esses tempos a gente comprou até uma garrafa que era Ah, aquilo frisante era... Frisante seco. que era o... Não era um frisante, aquilo era um espumante. Espumante? Então era seco. Então era diferente do que eu já tinha tomado, assim, é. na vida. Era gostoso, era bem gostosinho. Uhum. Não é um que você, sei lá, você compra goto com garrafas e manda ver, não. É, mas... não dá, tipo, não virou mesmo assim. Não, é. É bem enjoativo ele, não é quando perde o gás. É, ele é bem doce, né? Uhum. Se nunca experimentou vinhos chilenos ou argentinos, o normal normal é recomendar o Merlot argentino, porque é a uva comercial que dá mais qualidade na maior quantidade de veículos. Uhum. Assim como o Cabernet Sauvignon, no Chile. É, aliás, Cabernet Sauvignon a gente poderá encontrar sendo fabricado pelos principais produtores de vinho no mundo todo. Sim. Isso porque Cabernet é a melhor uva que existe. Tipo, não não é um problema assim, não é discutível. Tá sim. bom, pode ser, mas é a meu preferido pelo menos é Cabernet. Uhum. É, no Chile também tem, eu não sei se a gente falou isso no episódio, mas eu o Carmenere tem a uva que chama Carmenere, que é uma uva que virou típica do Chile, mesmo não sendo do Chile. Sim. Isso, que me contou, foi um doidinho que, que eu conheci no ônibus viajando de Santiago até Vinha del Mar. Então, vai saber se é verdade ou balela de chileno. Mas, enfim, independente <risos> disso... Ele falou que a uva Carmeneri era natural da Europa tipo décadas décadas décadas atrás e lá uma praga acabou destruindo acabou com a plantação dessa uva lá uhum. e essa ou foi redescoberta aqui no Chile em década de 90 todos Olha. E aí acabou virando meio que um patrimônio chileno, porque o só cresce aqui praticamente. É, foi extinto na Europa. Aqui também. lá no Chile praticamente, e é isso faz também o vinho Carmenere, que é bom, mas eu acho que a Bernabei melhor, assim. Uhum. É, justo assim. Sim. E é bem barato, Carmenere lá pelo menos também tem isso. Ah, meu Hum. Continuei, mas eu recomendo. Sim, sim, continuando aqui, uh, mas eu recomendo que, se tiver a de vinho branco, experimente um Torrontés. E se tiver a fim de tinto, experimente um Borgonha. Embora em geral seja mais caro, vale a pena. Um borgonha a gente nunca tomou. Não, nem conhecia essa uva, se é que é o nome da uva mesmo, sei lá o quê, mas não conhecia mesmo. Hum. Se for querer os eh oh. se, ah, se for querer ou simplesmente gostar de le rótulos, eu aceito que seja um spot cada vez mais comum. Poderá ver que que alguns vinhos, mesmo que venha cirar, por exemplo, contém várias uvas na sua composição. Isso porque os grandes produtores têm o direito de misturar as melhores uvas para criar seus próprios sabores e aromas. Sendo que, às vezes, a denominação é da uva, de maior percentual. É, não sei como funciona exatamente, mas lembro que na Argentina houve uma discussão, porque isso para que... É, perdão. É. houve uma discussão sobre isso para que esse fato venha sinalizado no rótulo de que vinha composto pelas uvas X, Y ou Z. Eu acho que agora é desse jeito, se um vinho contém várias uvas, é preciso que apareça nos rótulos, mas não de mais de fato não sei. Olha, eu vou dizer que aqui no Brasil, pelo menos os que vinhos que a gente vê aqui no sul, ele costuma vir dito, de... se não vem escrito só de mesa, ele vem escrito quais são as uvas até quando são várias. Sim. Tipo, vem lá um cabernet grande e embaixo tal, tal, tal, tipo extra, assim. Acho que deve ser assim mesmo o tá acontecendo por agora. Mas quando é de mesa, realmente descreve nada e dane-se, né? Mas em geral fala assim quais são. Bom, eu tenho visto no passado vinhos com uma uva no rótulo e nas letrinhas miúdas da composição algo como Seleção de uvas XYZ com sua maioria de pelo menos 80% de uva X. coisa assim. Exato, que coisa. Mudando um pouco para assunto, porque eu já fiquei bêbado de tanto vinho Ouvindo o Matheus fazendo maionese e Pareceu tão simples que me animei de fazer Vou tentar e conto pra vocês o que deu Ainda não me animei Tô olhando pro limão Ok, outra hora Risos Faz e manda foto pra gente, que que a gente quer ver. Sim. Concordo com o comentário do Leandro. Beijo, Leandro. Sou Getúlio ser um idiota xenó... xenófono. <risos> <risos> e digo mais. Isso de ter dado isso e aquilo, a FGTS e voz feminina e tal são conquistas da época de mu em muitos países. As conquistas são do povo e para o povo. Falando nisso, vocês vão falar de frutos do mar, camarão, polvo, lula. <risos> <risos> Falando nisso. <risos> Perdão, não vou contar essas coisas também morrendo, é. cara. Obrigado por esse podcast saboroso e aguardo mais e aguardo os próximos episódios. Oh. Bom, muito obrigado pelo comentário, Julian. Uh, sim, concordo 100% com o que você falou sobre a política no final, mas a gente não vai ficar sobre isso aqui porque eu quero que se foda e eu acho que os frutos do mar é uma merda mesmo. Independente do contexto que você está falando. <risos> é, a gente tem um ponto em comum em que a gente não é muito fã de frutos do mar. Exato. Apesar de que Eu sempre tô experimentando. E procurando algum que eu goste. É. Eu gosto de camarão com muitas ressalvas, assim. Uhum. Eu como, mas acho que não sustenta nada. E eu até hoje achei um peixe que eu realmente gostei. É, eu também não tenho. Mas vou tentando, vamos tentando. É uma hora vai, né? Se vocês tiverem algum, alguma super receita de, de peixe, manda, manda pra gente ver. que a gente é... Aliás, manda pronto já a gente não ter que fazer nesse caso, <risos> porque eu, como eu não gosto Bixinha de frutos do mar, é, chatão, é que como eu não gosto de frutos do mar, eu nunca me peguei em aprender, né, então uhum. é foda isso, é. em geral você não vai aprender uma parada que você não gosta, e não vai te dar retorno, afinal você não gosta daquilo. Então, eu me souzinho da com que preparou os frutos do mar em geral. Hum. Bom, o que mais? Ouvindo Capivaras agora? Ah, é, vamos falar um pouco mais sobre o que que vai rolar no Ouvindo Capivaras. Perfeito. A gente vai ter, a gente a, a princípio oficialmente a gente tem a um, o, o apoio, eh, não apoio, mas a equipe do, do evento somos nós dois. Sim. O Yuri lá do Monge Cast. Isso. O senhor Trabuco lá do NP Cast. NP -Cast pensador louco, e do Thiago Pronto pensa do louco. Uhum. Isso aí, a gente que tá aí nessa nesse empenho, né, para fazer o evento, exatamente. Uhum. E obviamente o apoio da PUC também, também disso que cedeu o espaço. Mas umas coisas estão por vir. E é bom, é, já que a gente deixou esse tempinho mais para falar sobre. Isso, é bom falar que é muito mais fácil arrumar o um espaço na PUC do que na nossa faculdade que é pública. <risos> <risos> na PUC eles não cobraram, a faculdade ia cobrar. É, pois é, um orçamento não, não, verdade? Sim. Caralho, que vacilo isso. Hum. Como assim? Esse dinheiro vai pro cu de quem no fim das contas? É. Eu não sei. mas sim é porque deu Isso. deu esse espaço pra gente a gente a nossa ideia do epi do episódio eu do do evento é fazer um evento para todo mundo todo Exato. mundo colocando sua opinião a gente discutindo sobre a, a mídia sobre o podcast no geral sobre tudo assim então eu acho que vai ser eu acredito que vai ser um, uma experiência bem bacana a gente falando do que a gente gosta do que a gente faz e vai ter bastante gente outros podcasters Isso alguns aí. confirmados outros desconfirados <risos> neançaço Coisa. <risos> Isso aí, cara. Tem que ver essa parada aí até junho da tempo. Dá tempo, dá tempo. Ainda não vamos passar exatamente quais vão ser as palestras e debates, porque a gente tá em discussão em cima disso. Uhum. Mas vai ser o período da tarde, assim. Então, das duas às 6 vão ter uma série de debates lá. Uhum. E, inclusive, uma gravação ao vivo, no podcast, que esse áudio vai ser disponibilizado para todos os podcasts, se tiverem interesse, para que seja cada um editado da sua maneira e postado. Sim. Então vai ser uma experiência muito maneira gravar um podcast com... Vamos ver, 40 pessoas talvez, uhum. 50 pessoas, ou história auditório cabe 200, então assim... <risos> Venho pra ajudar. Eu não sei se existe um recorde para isso, mas vai ser possivelmente podcast com mais participantes. <risos> Sim, vamos, vamos colocar no Guinness. Exato, vamos ver se é possível fazer um registro aí. Mas sério, vamos mesmo, vamos realmente pesquisar <risos> e ver se tem como registrar, porque... Pô, vai ser do caralho gravar com tanta gente ao mesmo tempo. Vai ser uma experiência vai ser muito bem foda. Isso aqui é legal. E, e aí, nós, como eu disse, a nossa ideia é disponibilizar para quem quiser, a pessoa edita e, e posta, ou seja, é, vão ter vários episódios editados de formas diferentes, a gente pode ver a diferença em uhum. cada no estado da arte da edição. <risos> Vai bem maneiro. Mas edição boa mesmo, aquela que tira o espaço em branco, foi uma trilha no fundo e acabou, né? Não vamos, <risos> não vamos colocar via verdade de edição, não é o negócio pessoal faz. É, uma coisa que a gente não falou, mas o evento é totalmente gratuito. Isso, isso, exatamente, só aparecer. Mas a gente tá organizando aí uma vaquinha pra fazer um coffee, provavelmente, é, mas ainda sem isso. certeza. Talvez a gente consiga esse coffee aí como apoio, mas vamos acertar as é... coisas falar de vai fato. Ter tá ter Vai ter coffee. Aí. Seja Isso. ele uma garrafa de café e uma meia dúzia de bolacha cream cracker, Isso. ou várias coisas legais isso Ah, você é universitário vamos lembrar é, vale horas complementares tá a BUC vai emitir o certificado uhum. então aí é, acho que são quatro horas 6 horas, horas sei lá quatro horas de certificado você vai conseguir como evento como evento cultural de é, palestra cultural vai ter de participação então é só preencher antes o cadastro é importante tem preencher antes o cadastro lá no, no link que vai estar Exatamente. disponível. E aí a gente vai mandar para você o certificado de horas. Então, tá difícil aí de formar para os complementares. É uma doação ao sangue de menos que você faz, cara. É verdade. <risos> oh! Não <risos> incentiva. Enfim, vamos lá. Um... A gente tinha pensado, a gente tinha uma ideia de começar a fazer umas indicações de leves aqui no final dos episódios. Isso, e exato. E a gente esqueceu. Isso, exato. Uh, e vamos fazer agora então é. Vamos, A gente já falou agora Que a gente tava voltando pra casa Fazer indicação de comida Ou coisa sobre comida especificamente uh -huh. E vou adicionar uma coisa a mais aqui agora Vamos fazer duas indicações Uma sobre comida, seja lá o que for No uh -huh. caso aqui vai ser série e firme que a gente vai falar E fazer uma indicação de podcast também Que eu acho importante Não, Uma coisa ser. que a gente tem ouvido recentemente Diferente e tal E depende do que seja <risos> Enfim É, vou ter que dar uma olhada nisso também, mas tenho pouca coisa na hora. Mas sim, o que que você vai indicar em termos de comida, por favor, tá primeiro? Então, a, a minha a minha indicação desse mês é uma série que o o Matheus assistiu na, na, na Netflix lá, que sim. é a original da Netflix e falou para eu assistir. Sim, falei. E meu Deus, é uma série incrível. Muito foda. A série chama Cooked e é é uma série de quatro episódios, é uma minissérie muito bem produzida, muito linda, com imagens incríveis, que fala sobre comida. Exatamente. Sobre o que a gente fala aqui, basicamente. Ela ela aborda um ponto de vista que a gente tenta abordar aqui no na no Siesta, sobre, sobre comida de verdade, sobre que a comida é um evento, sempre é um evento, sempre é um... Um, uma experiência gastronômica. <risos> Independente que a comida... do que eu vou falar para você. Mas... E, e é incrível. Os, os quatro episódios, eles são baseados nas nos elementos. nos quatro elementos. Fogo, terra, ar e água. Não, não é sobre o Avatar. É, o exato. E aí, por exemplo, começa com fogo. Eles começam a falar sobre, sobre o... o a cultura, como a sociedade mudou depois que começou a cozinhar os seus alimentos, Sim. como a gente se tornou ser humano, começou a se se separar dos outros animais quando a gente começou a cozinhar os alimentos. Então é, não é pouca coisa, né? É, e, e, e todos os episódios tem uma uma parte histórica de como a, a sociedade se desenvolveu, como as culturas são diferentes em relação à aquela aquele ponto. Então é bem Interessante, é bem emocionante inclusive. Sim, com certeza. E é bem massa. Eu indico para vocês assistirem. Eu, eu eu chorei, principalmente no primeiro episódio, O Anjo com certeza. Foi lindo, assim Inclusive, sim Se não tiver muito tempo Aliás, não pode ter 4 horas Pelo menos o primeiro episódio veja Porque, assim Ele é o primeiro E o melhor, de fato É o primeiro episódio Não tiver tempo de ver inteira Pega pelo menos o primeiro para ver sobre o fogo Que é fantástico É lindo, lindo Então, essa é a minha indicação Na verdade, uma indicação dupla Porque o Matheus também tá indicando e, Então, ouçam lá Bom, a, Ouçam não Assistam lá Assistam lá, exatamente Uh, Bom, eu vou indicar também um filme que chama Chefe, de 2014, com o... esqueci o nome dele, João, Fav é, João Fravô, ele dirige, escreve e atua nesse filme, que fala sobre... Bem, o foco do filme na verdade é um pai de família que tem que haver blá blá etc ok, só que ele é tudo feito com base na comida, porque ele é um chefe de cozinha de um restaurante grande foda assim e ele é demitido desse restaurante, abre uma barraquinha num caminhão e vai fazer sanduíche de porco e queijo igual a cultura cubana que ele aprendeu na época tal e vai vendendo pelos Estados Unidos, vai viajando pelos Unidos vendendo comida e aí então reencontrando todos os, os detalhes Né, que ele acabou perdendo com o tempo E tudo isso pautado em cima de comida Então é interessante pra caralho Eu não sei se o João Favô tem alguma formação em culinária Ou se ele gosta de cozinhar de fato Mas a história é muito boa E toda baseada em comida Literalmente Então indico aí o Chef de 2014 Pra vocês assistirem. Legal, hum. esse eu não assisti ainda Tá na mas... lista vamos ver uh... podcast agora? podcast, vamos falar de podcast uh, já que a na indicação dá uns parabéns aqui porque eu... o único podcast é que eu conheço que chegou no episódio 1000, então vou dar um mandar um abraço pro José Cacenas Neto do Netocast, que chegou ao episódio 1000 esse mês agora de abril, Incrível. então parabéns parabéns, cara. parabéns. parabéns mesmo, chegou no episódio 1000 esse podcast <risos> <risos> muito bom, e aí do que é que é o podcast dele, já faz uma indicaçãozinha Não, prévia, o podcast dele é de quando ele fala direito, tecnologia e cotidiano ele faz resumo de, tudo, um de tudo exatamente, como qualquer bom podcast né, Sim. que esse podcast novo que tenta ter nicho, fala de uma coisa específica tudo cuzão, tudo cuzão podcast mesmo é aquele que fala de tudo você que não tem foco, sabe que a só fala de comida né para Thay <risos> eu não sei se você percebeu podcast <risos> raiz mesmo é aquele que não tem foco ah, vou fazer um podcast só de música mimimi, oh. não, não cara <risos> Quer falar de música, fala um dia, Você mas faço fez... podcast só para isso. Você recentemente fez um podcast só de comédia. Só de comediantes. <risos> tá, é o um nicho. eu quero que se foda, ah. mas um dia eu vou falar no <risos> como lá com outra coisa, então. Tá bom. É, eu vou indicar então um episódio, é um podcast de um amigo nosso, que ele começou faz pouco tempo. É, e já tá bem massa o podcast, porque ele fazia outro podcast antes. Uhum. Saiu e, e começou a, o, o trabalho próprio deles. Eu ia falar do Confabulas também, mas oh. eu, eu, eu troco outro aqui. Eu vou falar do Confabulas. Confabulas, nosso amigo Bergs que tá fazendo um trabalho incrível lá, porque ele realmente descobriu uma linha que ele se deu bem. Muito bem, com certeza. o com Confabulas é um podcast sobre pensamento. Podcast sobre histórias e reflexões. É basicamente isso. Então, eu, eu sou meio pirada na vida e fico pensando demais sobre tudo. Tipo, muito mesmo. Então, eu me identifico com esse podcast. Porque eu ouço lá o episódio que ele tá pirando na batatinha sobre um assunto. E eu piro mais ainda, ouvindo e fico viajando. E fico pensando em outras coisas além do que ele já tá falando. Então, é bem massa. Uh, ele tem três tipos de episódio lá, que um é o, o de... é o Confabulous mesmo, que é o principal, que ele pega um tema e começa a viajar sobre esse tema com algumas outras pessoas. Por exemplo, tem um episódio um. Esse tá um episódio, é, muito bom sobre comédia, que tem o Ganso que participou desse episódio uhum. e tem o... o Ushu do dos Chicos. Los Chicos. Isso. É um episódio que ficou bem massa, uma uma reflexão sobre o que é comédia, a discussão sobre sobre não existir limite para o humor ou existir limite para o humor. Mas uma discussão massa. Hum, exatamente. <risos> Foi É bem massa. Aí tem o Reflexões Que é só ele, ele pensa em alguma Coisa lá e grava uhum. E tem o Contos, que é uma história de alguém Sobre alguma coisa Que eu mandei recentemente um conto para ele, quem sabe um dia hum. <risos> Aliás, é sobre comida Então a gente, isso. quando sair, eu falo aqui no, no La Cesta, então Ouçam Sim. com Fabulas, é um podcast Muito legal de, de alguém que tá realmente curtindo Que tá fazendo isso para mim isso sempre é importante uhum. Ele realmente tá curtindo Ele tá fazendo um podcast que é a cara dele Então é vale bem a pena Sim Bem, eu vou indicar então o meu novo podcast de música preferido. Desculpa, fermata, desculpa, sou no caixão, vocês na moral no meu coração, mas meu novo podcast de música preferido, que é o Doublecast, o Doublecast é feito pelo Danilo de Almeida e o Leozão NoSet, e eles fazem um podcast, uns podcasts mais honestos que eu conheço, assim. Eles não Eles pegam bandas realmente que eles gostam Sendo conhecidas ou não, independente De ser uma banda que todo mundo conhece ou não Dane-se, e falam Dela, da, da trajetória Inteira, tocando as melhores músicas De um jeito extremamente simples e engraçado sim eles Não tentam é, Falar nada muito técnico Por não entender simplesmente Batendo honestidade, ao mesmo tempo Eles fazem piada o tempo todo Eles imitam Faustão no meio do episódio Inteiro, o que é fantástico, e é um dos podcasts que eu tenho assim tenho prazer em parar e fazer um comentário, sabe? Eles conseguem realmente falar muito bem de música, do jeito que pelo menos eu acho que tinha que ser. Que é simplesmente gosto da parada e faço, sem sem nenhum puta estudo em cima ou algo do tipo. Então vou recomendar aí o Doublecast, o link vai estar no post e no na barra lateral. E recomendar dois episódios recentes Que um é sobre Raimundos Que gosta caralho E o um episódio sobre Dropkick Murphys Que eu acho que também ficou muito foda São mais recentes aí do Pixar há pouco tempo E eles estão fazendo um especial da Copa do Mundo Em que eles pegam cada chave do da Copa E falam uma, uma banda Típica daquele país específico Da chave Então falaram da Suécia, Argentina pegar uma banda de rock tupi para falar do Brasil, obviamente Não podia ser normal <risos> Ótimo Então esse Doublecast na Copa do Mundo tá muito foda. Podem ouvir os episódios regulares também e podem ouvir que tá do caralho. Ouçam lá. E essa é uma indicação de podcast. Sui. Isso aí. Acho que isso. Tá bom, né? Falamos demais aqui, mas tá valendo e a gente queria fazer já esse esse bloco de indicação que a gente tinha feito. Acho que é válido. Tem bastante é. coisa boa a gente isso. indicando. Então... Quer falar então do último episódio de temporada? Ah é. episódio que vem é o último da temporada. Isso. Depois disso é. Não vai mais ter. Não sei vai ser temporada Pô. única, não vai ter mais não, acabou. Isso aí. Não, não acabou não. A gente vai gravar mais. Não sei. Talvez. Talvez. A gente não gravou ainda Mas é igual temporada de série, só ano que vem, galera <risos> Janeiro do ano que vem volta Não, a gente pode voltar em agosto tá. A gente não. pode voltar em agosto também <risos> Talvez a gente volte em agosto é, Talvez, talvez Se a gente conseguir gravar e tal, aí vai Se não, vocês vão ficar esperando <risos> ter o ano que vem Vai ser um podcast anual a partir de agora O podcast aqui é que você vai falar <risos> Exato Sim, e vou mandando sugestão Pra segunda temporada A gente já Sim. tem algumas ideias O Instagram tem sido de bastante assim para saber do que que a gente vai falar Sim. Ah, isso quer dizer que quando a gente curte muito Uma coisa e se postar a gente vai fazer aquilo? Não, isso quer dizer que quando eu posto Uma foto de carne ao ponto E alguém comenta que tá crua A gente vai ter que fazer um programa sobre <risos> ponto de carne Pra vocês entenderem o que, que significa carne ao ponto Né, senhor Olavo É, senhor Olavo Então é isso aí Esse tipo de coisa que inspira a gente a fazer o um programa, é. ensinar o que significa uh, Ponto de Caio Sims vai ter na segunda temporada Mandem sugestões de blocos Pra gente poder fazer E uhum. o que que vai ter no último episódio da na Sistion finale da, do La Sexta? A gente vai falar de bitter. Exatamente. Que é uma bebida alcoólica que a gente anda preparando em casa. Isso, uma bebida alcoólica feita à base de infusão de ervas e frutas. Ervas e frutas e cascas e tudo mais também. Exatamente. E a gente também vai falar é, vai ter um, uma estreia de um bloco. Que Isso. Estreia do último episódio. É, lógico. E que vai falar o bloco chama Comida Daqui, onde a gente pega um lugar e fala várias comidas desse lugar Isso, é exato aí A gente vai falar das comidas de Curitiba Que a gente mora, apesar de a dois ser curitibano é. Porque afinal o curitibano é uma pão no cu e não quer fazer um podcast no legal contra a <risos> <risos> E aí a gente vai então falar sobre as comidas típicas daqui Isso aí Bastante coisa legal, bastante carne Exato Ação de home office Boa linha e de carne hoje Mostra a gente que a bom pra caralho Puta vai, vai. De, ontem. de ontem É verdade é de É que tá gravando sábado Então é, é. Gente Mas tá de saindo de do domingo sábado. agora Então é. é isso aí E aí do domingo a gente vai comer hambúrguer Do Na do Casa Francisco do Ferreira e... Saudades Exatamente Vamos lá E aí, pessoal é isso Até mês que vem No próximo episódio <risos> Falou Falou